Salmul al 24-lea, al războiului al patrulea. Doamne te iubim fiindcă în războiul cu lucrurile care orbesc mintea, tu cu pacea și libertatea de a fi întru tine neînvățat și voia noastră de plină ai tăiat, încât grija cea lumească nu ne-a mai tulburat. Doamne, Te iubim, fiindcă liniștea sufletului nostru i-a apărat, când boldul satanei de-a vedea răutatea apropiului, ne-a încercat. Doamne, Te iubim, fiindcă în mintea noastră harul Tău neclintit a stat, când șarpele urii cu războiul gândurilor ne-a lovit neîncetat. Doamne, Te iubim, fiindcă fruntea gândului nostru a înălțat, când împietrită de lovituri s-a plecat, Doamne, te iubim, fiindcă ochiul cugetului nostru l-ai făcut curat și n-a văzut în frați un izvor de păcat. Doamne, te iubim, fiindcă pentru tine toate le-am lepădat și inima, inimă, icoana ta ne-a străluminat. Doamne, te iubim fiindcă tu ne-luca aurului pentru noi ai alungat, când harii lumii ne-l-au furat. Doamne, te iubim fiindcă neîncrederea în noi, nădejdea în tine, nevoința și rugăciunea dreptă Un în războiul necurmat ne-ai dat. Doamne, te iubim fiindcă steagurile noastre, chipul tău, l-au purtat. Când la luptă ne-ai chemat. Doamne, te iubim, fiindcă legea iubirii, pe cântarul dreptății tale a stat, când ne-ai judecat.